Huszadik fejezet Lailah Március 10 Itt az idő. Öt éven át halaszgattam. Mással sosem csináltam ilyesmit. Meg kell tennem. Most. Csúszok lefelé, és senki sem tudja az igazságot. Amikor elmegyek, ezt magammal viszem, és ez nem tűnik jónak. Azért kezdtem írni ezt a naplót, hogy megbizonyosodjam róla, nem veszítem el az énemnek azokat a részeit, amelyek a leginkább számítanak. Miután először jelentkeztek a tünetek, akkor is írtam naplót, így mindent nyomon tudtam követni, és lejegyeztem, mikor kaptam kezelést. Az egész odáig fejlődött, hogy figyelemmel tudom kísérni a személyiségemet és a döntéseimet, így biztos lehetek abban, hogy még mindig képes vagyok kapcsolatot teremteni magammal. Tudtam, hogy ez a betegség megfoszt az emlékektől. Kellett valami eszköz, hogy biztosan emlékezzek arra, ki voltam valaha. Harutóval a Newcastle-ben lévő Huntington klinikán tett első látogatásom során találkoztam. Közvetlenül elém kapott időpontot, de Lynn késett. Azóta megtanultam, hogy szinte sohasem tudja utolérni magát. Haruto a New Scientist magazint olvasta, és ahogy szinte mindenki a váróteremben, kivéve engem, bizonyos időközönként rángatózni kezdett. Valahogy mellette kötöttem ki, ott ültünk, és ahogy teltek a percek, a várakozók minden egyes görcsös mozzanata összeszorította a melkasomat. Aztán valahogy kibukott belőlem egy elfolytott hello, mire Haruto együttérzőn rám mosolygott, Szerintem az első hozzám intézett szavai ezek voltak. Új vagy itt, ugye? Harutó nem ismerte a biológiai szüleit. Csecsemőkorában elhagyták, kisgyermekkorában megjárt pár nevelő otthont, aztán valahogy Jens és Ryan Abelhez került, akik azonnal köré szervezték az életüket. A befogadó család sok lehetőséget megadott Harutónak, sok olyasmit, amiben sohasem lehetett volna része de a dns -e, defektív gényét természetesen nem tudta kijavítani. Velem ellentétben Harutónak fogalma sem volt arról, hogy Huntingtonja lehet, és nem volt ideje félni vagy felkészülni a kezdetre. A harmincas éveiben járt, amikor megbetegedett, az első tünetei pszichiátriai jellegűek voltak. Akkoriban éppen erejeteljében volt, jeles környezetvédő, aki már számos nyilvános győzelmet bezsebelt, és mindent elért, amiről álmodott. Lassan, szisztematikusan elidegenedett a barátaitól és a munkatársaitól, míg egy segítőkész pszichológus egyszer elő nem állt az ötlettel, analizáltassa a DNS-ét, szerezzen néhány információt a valódi szüleiről, és így talán könnyebben el tudja majd fogadni a tényt, hogy örökbe fogadták. Online megrendelte a készletet, megcsináltatta a szokásos vizsgálatokat, némi genetikai örökségelemzést, egy rutinszerű DNS áttekintést, hasonlókat. A DNS vizsgálat igazolta, amit már gyanított. A szülei japánok voltak. Az is kiderült, hogy megvan benne a Huntington gén, és akkor egyik napról a másikra minden megváltozott. Pár vizsgálattal később megtudta, hogy két lábon járó bomba, ami előbb-utóbb mindenképpen felrobban. Negyvennégy éves volt, amikor megismertem. Elszántan kutatta a kor leküzdésének módját. Tíz évvel voltam fiatalabb nála, így az ő dühe helyett én csak félelmet éreztem. A kezem remegni kezdett, a hangommal is küzdöttem, de a legrosszabb az volt, hogy úgy éreztem az elmém megreket és a gondolataimnak át kellett haladniuk valami akadályon, mielőtt tisztává válnak. Amikor a jövőre gondoltam, csak egy rémisztő bizonytalanság hurikánt láttam magam előtt. Nem úgy, mint utó. Neki diplomája volt környezetvédelemből, és tudott dolgokat a genetikáról, az űssejtekről. Éveken át ritka genetikai betegségek kutatásával foglalkozott, és teljes mértékben biztos volt abban, a Huntingtonra is van gyógymód. Rá akarta venni Lint, hogy próbáljon ki valami kísérletit. Úgy gondolta, ha ez nem sikerül, egyszerűen megkerüli őt. Úgy tapadtam rá, akár egy parazita. Bement az időpontjára, és amikor kijött, oda csúsztattam neki a névjegykártyámat, és könyörögtem, hívjon fel. Linnel aznap nem jutottunk semmire, és később se sokra, viszont Harutó aznap este felhívott. Elmentünk kávézni, aminek az lett a vége, hogy a következő hetekben és hónapokban együtt éltünk. Az üzleti negyedben lakott, egy kis lakásban, a szobafalait újságcikkek borították és ötletekkel teli jegyzetek, meg e-mail címek. A fürdőszobai szekrényünk tele volt gyógyszerekkel. Hárutó akkor már ismert ember volt, hosszú ideig aktívan tevékenykedett a környezetvédelemben, ezt a szenvedélyt Jens-től és Ryan-től kapta. Ők őrül dolgokat is csináltak, például hozzá láncolták magukat az őserdei fákhoz. Magukkal vitték Harutót is, akiben kitörölhetetlen nyomot hagyott szenvedélyük. Később világszintű környezetvédelmi szervezeteknek dolgozott, kampányolt a bálnák megmentésért, a méhekért és a fákért, amikben más emberek nem látták az értéket. Amikor megismertem, az egyetlen szenvedélye önmaga megmentése volt. Eleinte a megtakarításaiból élt, de hamar eljött az a pillanat, amitől kezdve én támogattam őt anyagilag. Nem érdekelt, akkoriban kereskedelmi joggal foglalkoztam, megengedhettem magamnak az ilyesmit, meg egyébként is. Mire spóroljak. Amúgy ezt akár üzleti kapcsolatnak is lehetett nevezni, én fizettem a jelzálogát. Ő pedig reményt adott nekem. Számtalan vakvágány és olyan emberek után, akik semmiféle tudományos módszerrel nem tudták igazolni állítólagos gyógymódjaikat, harutó rátalált dr. Charles honlapjára. Olyan klinikát és neurológust keresett, aki végrehajtaná a szinte valamennyi országban illegálisnak számító őssejterápiát. Ezernyi gyógyíthatatlan betegséggel küzdő ember keresi ezt az utat nap mint nap, de míg a kétségbeesett páciensek bármilyen bizonytalan helyről érkező segítséget elfogadnak, Harutó pontosan tudta, mit akar. Elküldött egy sor kérdést Dr. Charlesnak, és amikor valamennyire kielégítő választ kapott, párszor beszélt vele Skype-on, aztán egy este felén fordult és közölte, el kell adnom pár részvényemet, és szabadságot kell kivennem. Janice és Ryan könyörgött, hogy ne menjünk. Ryan reménykedett abban, ha folytatjuk az előírt gyógymódot, amit Lynn és a Huntington Klinika írt elő, akkor éveink, talán évtizedeink is lehetnek, mielőtt a betegség elrabolja az életünket. Ki tudja, mi történhet abban az időkeretben. Lassú hanyatlás várt ránk, és rengeteg idő volt arra, hogy új gyógymódokat találjanak. Valaki talán rábukkan a megoldásra. Janisz érthető módon a védőszárnyai alatt akarta tartani harutót. Imádta őt, és szerintem odaadóan ápolta volna a ha harutó hagyja. Emlékszem, hogy görcsölt a hasam aznap, amikor bementem, hogy elmondjam, ellennek, elmegyek egy évre. Nem beszéltem neki a Huntingtonról, de tudta, hogy beteg vagyok. Mindenki tudta, hogy beteg vagyok. A munkám végzésében problémák jelentkeztek. Tisztában voltam ezzel, de semmit sem tehettem. Már nem jártam bíróságra, mert képtelen voltam olyan gyorsan gondolkodni, mint kellett, ráadásul a beszédem is érthetetlenné vált, amikor fáradt voltam, a szavak előbuktak belőlem, és köztük hosszúra nyúltak a szünetek. A legfájdalmasabb az volt, hogy nem igazán éreztem a lábaimat. Ez volt az oka, hogy magas sarku helyett balerina cipőket kezdtem hordani, így tartani tudtam az egyensúlyomat. Ellen aggódott, de támogatott, bár nem mondtam el neki, hogy mi a baj. Aznap, amikor elmentem, szinte megijesztett azzal, hogy úgy megölelt, mintha örökre ott hagynám az irodát. A klinika Mexikóban működött. Hónapokra előre lefoglalták az összes létező helyet. Amíg a kezelésre vártunk Harutóval, megpróbáltuk a lehető legtöbbet kihozni az időnkből. Abba hagytuk a gyógyszerek szedését, utazgatni kezdtünk, bejártuk Ázsiát és Európát, és végül megérkeztünk Közép-Amerikába. Amikor Mexikóba értünk, már egyáltalán nem éreztem a lábamat. Járni még tudtam, de egyenetlen terepen elbizonytalanodtam. Így érkeztünk meg. Szánalmas ügyetlenséggel botorkáltam és vakon követtem Harutót, aki fizikailag kevés, de mentálisan annál több problémától szenvedett. Egy átlagos reggelen eufóriából hirtelen agresszív dühre változott aztán vissza, mindezt mindenféle előjel nélkül. A rövid távú memóriája jó volt, de a hosszú távú borzalmas. Volt, hogy azon vitázott velem, hogy Perthben lakik, nem Sydney-ben. Esténként ébren feküdtem, és azon gondolkodtam, hogy talán egy hamis világba vezet be, ami azon az illúzión alapszik, hogy dr. Charles képes meggyógyítani minket. De nem érdekelt ez sem, mert más már nem volt, amiért élhettem volna, ezért végig akartam csinálni. Dr. Charles amerikai volt és évente csak pár alkalommal utazott Mexikóba, hogy végrehajtsa az őssejtes kezeléseket. Nem tudtuk az igazi nevét. Szólítsanak dr. Charlesnak? A betegei sohasem látták a Csikágói klinikáját, a Csikágói betegeinek sohasem említette Mexikót, így védte meg az otthoni hírnevét. Bár Harutót lenyűgözte már a legelső alkalommal, amikor találkoztunk, Tudtam, hogy borzalmas hibát követünk el. Olyan volt, mintha egy késő esti tévéreklámból lépett volna elő, szolárium barna bőr, mesterségesen vakítóvá fehérített foga, kollagénnel feltöltött száj. Miután üdvözöltük egymást, Dr. Charles azonnal hatalmas ígéretekkel és képtelen statisztikákkal rukkolt elő. Harutó minden esze és óvatossága Szidniben maradt, és simán bedőlt a cukormázas ígéreteknek. Az okos, tudományos kérdések, amiket az e-mailjében tett fel, naivitásba torkollottak. Emlékszem, hogy milyen izgatott lett az arc kifejezése, amikor dr. Charles beszélt. Bár semmi tudományos képzettségem nincs, könnyedén átláttam a valószínűtlen garanciákon, és a túlzottan leegyszerűsített tudományos állításokon, amikkel traktált minket. Ennek ellenére belementem. Valamilyen szinten talán abban reménykedtem, hogy ez a gyógymód végezni fog velem. Harutó esett át először a kezelésen. Sejteket vettek ki a bőrünkből, majd végrehajtották a kísérleti jellegű indukciós folyamatot. Dr. Charles kijelentette, egy nap emiatt Nobel-díjat kaphat, de arról is biztosított minket, hogy éveket kell várni rá, hogy ez a világrengető módszer elterjedjen. Hetekbe telt, mire a sejtek készen álltak. Harutót bevitték a műtőbe. Pár órával később láttam a lábadozóban. Kényelmesen feküdt, és az állapota semmit sem változott, azon kívül, hogy volt egy kis lyuk a koponyáján. A beavatkozás azt hiszem egyszerű agyműtét volt még a haját sem borot válták le, csak egy kis részen a parányi körül. Az én első kezelésemre másnap került sor. Emlékszem, amikor felébredtem az altatásból. Mielőtt rám tört az enyhe fejfájás és szédülés, és felfedeztem a karomba szúrt infúziós tűt, nem éreztem mást, csak csalódást. Mert arra számítottam, hogy műtét közben meghalok. Amikor már biztosra lehetett venni, hogy nem kaptunk el semmilyen fertőzést, Visszamentünk a hotelbe és vártunk. Először azt hittem, hogy csak a képzeletem játszik velem, talán a reményekkel teli gondolataim, de a lábamba kezdett visszatérni az élet. Újra éreztem. Harutó állította, hogy az ő tünetei is enyhültek, de én ennek semmiféle bizonyítékát nem láttam. A felszín alatt ott lappangott a feszültség, és ezt frusztrált kirohanásokban és furcsa kijelentésekben robbant ki belőle. Emlékszem, többször is kiszöktem a hotelből, mielőtt eluralkodott rajta a soha nem tapasztalt düh, és Mexikóváros utcáit járva vártam, hogy elcsituljon a vihar. A kapcsolatunk elején próbáltam lenyugtatgatni vagy beszélni vele, de amikor nem tudta kordában tartani az indulatait, erre esély sem volt. Dühely és zavarodottsága egy folyamatosan növekvő szakadékot képzett közöttünk, és az egyetlen lehetőségem az volt, hogy elkerültem őt, amíg ismétlenyugodott. Amikor egy hónappal később elment a következő kezelésre, nem voltam meglepve, hogy megállapították, az állapota nem javult, sőt, romlott. De az enyém, az én állapotom javulást mutatott. A kognitív funkcióim javultak. Fokozatosan visszatért az érzékelés a lábamba, és a kezem remegése is abba maradt. Dr. Charles izgatott volt, nagyon izgatott. Meggyőzte Harutót, hogy a gyógyulástól már csak egy vagy két kezelésre van, és nekem is ajánlotta a következő kúrát. Aznap voltunk a második kezelésen, mi voltunk a listán az első és a második helyen. Harutó kezét fogtam, úgy nézett rám, mintha egyenesen ki tudná belőlem szívni a gyógyulást. Ő volt a reményem, de akkor valahogy én lettem az ővé. Ismét önként jelentkezett elsőnek, de a nővér engem szólított, így megvontuk a vállunkat, és én mentem. Amikor felébredtem, azt hittem, Harutó ott lesz mellettem. De nem, az idő csak múlt, ő pedig nem bukkant fel. Egyik nővér sem beszélt angolul, dr. Charles elérhetetlennek bizonyult, így napok teltek el, mire felfogtam, mi ez az egész. Tisztában voltunk a kockázatokkal. Elvakult optimizmusa ellenére Haruto is tudta, hogy egy olyan orvos kezébe helyeztük az életünket, aki lényegében a teória és a szerencse ötvözésével kezelt minket. Talán elfogyott a szerencsénk, mert amikor Haruto a második kezelésen esett át, Beütött a krach. Nem láttam többé dr. charles és sohasem tudtam meg, hogy pontosan mi történt. Pár nappal később végre megtaláltam Harutót egy másik kórházi intenzív osztályán. A párnára folyt a nyála, nem reagálta jelenlétemre. A kegyetlen irónia az volt az egészben, hogy aznap este minden érzés visszatért a lábamba. Miközben próbáltam rájönni, hogy a francba segíthetnék Harutónak, a kórház előtt ráléptem a kavicsokra. Az apró kövek élessége a puha bőrömön, a szexnél is misztikusabb volt. Azután kitaláltam egy sztorit egy autóbalesetről. Elintéztem, hogy Harutót visszaszállítsák Szidnibe, és ismét Linhez kerüljön. Amikor a szállítást felügyelő orvos megkérdezte, Harutónak miért vannak műtétből származó sebei a koponyáján, Értetlenséget színleltem, és azt feleltem, hogy a kórházban műtötték meg, amikor az agyrászkódását kezelték. Lint nem lehetett ilyen könnyedén átverni, ahogy anyud sem. Válaszokat követeltek. Nem értették, hogyan szűnhettek meg a tüneteim, és azt sem, hogy Haruto agysérülése hogyan keletkezhetett autóbaleset során. A hajam akkor rövidebb volt, de ez nem számított. Egy szoffal könnyedén elrejthettem a hegeket. Sohasem mondtam el nekik, mi történt valójában, és annak ellenére, hogy Harutó balesetét majd halálát követően minden gondolatomat lejegyeztem a naplomba, erről még sohasem írtam. Eddig. Őszintén rettegtem, ha ezt papírra vetem, hirtelen valósá válik és elpusztítana a bűntudat. De ismét abban a helyzetben találtam magam, amikor már nincs semmi vesztenivalóm, és igazából jó érzés ezt kiadni magamból. Ez az emlék lassan kitörlődik, ahogyan az összes többi is, és megnyugtató érzés szembenézni vele, mielőtt eltűnik. Talán szerzek elég bátorságot ahhoz, hogy valakire ráhagyjam ezt a naplót, és olyan dolgokat megtudjanak rólam, amit senki más. A kallum iránt érzett szerelmemről, a kudarcomat harutóval. Az idő utolérte dr. Charles-t, ahogyan engem is. Hónapokkal ezelőtt, amikor rájöttem, hogy a betegségem visszatért, és a kezem ismét remegni kezdett, a farmon napokat töltöttem azzal, hogy lenyomozzam őt. Miközben Callum élvezte a vakációt, én elfeledkeztem a munkámról, és akár egy zaklató elkezdtem levadászni dr. Charles-t. Tudom, hogy őrültség, Harutón ez már nem segít, de ösztönös reakció volt, vagy csak próbáltam magam lefoglalni addig, amíg kitalálom, mihez is kezdjek kallummal. Pár nap után megtaláltam dr. Charles-t, és amint megtudtam, milyen sorsa jutott, már tudtam, megpecsételődött a sorsom. Élektfogytik tartó büntetését tölti az egyik csikágói börtönben. A jelek szerint sokkal többen jutottak Harutó sorsára miatta, mint ahányan úgy jártak, mint én. Amikor jól éreztem magam, voltak olyan időszakok, amikor az agyamban egy mantra ismétlődött újra és újra, erőt adva. Lailach megkaptat Harutó csodáját. Mindig is tudtam, hogy ez így van, ám ez csak egyszeri alkalom volt, és úgy tűnik, csak késleltettem az elkerülhetetlent. Végül azon a helyen kötöttem ki, ahova a sors szánt.